Цей лінивенькою, бо давала про себе знати рідко, раз-два на день, І Соломія ще частіше, ніж її мати, коли виношувала свою соломку, Спинялася, прислухалася, просила. Ну ж, бо маленька, подай мамі знак. І тривожилася, і боялася, не дай, бо щось трапилося. Та час збігав, у ті роки в селі не знали ніяких декретних відпусток, перейми бувало й на полі починалися. До неї єдиної, здається, не чіплявся новий голова. У цьому чоловікові поєднувалася хідь і жорстокість, власна любов до гріховних солодощів і насолода, від страждання інших. Справджувалися слова колишнього голови, сказані, коли люди з клубу зі зборів виходили. Ви ще припомните добрим словом Федося Беза. Він ще вам пахнутиме. Примітка. Без бузок. Голова колишній любив заїхати на поле, Перекинутися і жінками слівцем другим, пожартувати, злегка когось і притиснути, це й ущепнути. Жінки на його баляндраси й собі не лізли за гострим слівцем під спідниці, могли й по руках стукнути, як надто глибоко куди не тре. Федось був свій, шалапутний Федосько з сусідського села отрив активісти, а потім і в голови вибився, побувавши наприкінці війни, як і Захар Кодилів у «Червоних партизанах». Новий голова не жартував. Знав, здається, чотири слова. Робота, дисципліна, розхищення і наказання, які вживав найчастіше. Робота повинна була бути без жодної зупинки, і не пообіді, як раніше звикли. Дисципліна без будь-якої отлучки за розхищенням одразу йшло наказання по всій строгості Совєтського закону. Що то таке? Дізналися, коли влітку затримав перших жінок, котрі несли виполоті проріджені бурячки. Виявилося, не можна. Ті бурячки – Мали йти на корм колгоспній худобі. Танька, котра була спіймана першою, Отримала, як вважали в селі, Ні за що, ні про що, два роки. Першою жертвою Соломіної ланки стала качка, Яка спробувала із жнив винести трохи зерна, Заховавши його мішечку за пазухою. Голова не посоромився полісти й туди, Гатю, зважаючи на те, що мала двох малих дітей, засудили на три роки. А сказали, що можна дати й більше, і навіть розстріляти. Після випадку з Катериною соломка стала з поля носити в рядюшці виполотий бур'ян. Як перестрів перший раз Басюта, звелів висипати на землю. І, не розуміючи дивився на перію. Осот, деревій, подорожник, золотисту плутаницю. Перетрусив, а тоді до Соломії. Що, знущатися надумала? У Соломії здивовані очі. А що і це я не мона нести? То я не буду. Свині думала дам, а як не мона, то й не мона. Свиня твоя, хіба переїсть? та вона у мене сільська, неперебірлива. Дивіться, Соломії Антонівно, ви хоч і передова ланкова, та жартувати так не раджу. До того ж, вона зрозуміла, що має на увазі голова те, що у неї ланкової незаконна дитина. Отож, десь в кінці зими Люба призналася, минулого року Неї викликав Федось голова і попросив самій піти з ланкової. І хай оберуть соломку, Соломію. Вони так і зробили. Ти не думай, соломко, ти нам добра, з тебе файна ланкова. То нічого, що так було. Після тих слів зрозуміла Соломія про те, що вона стала ланковою, Федося попросив тоді Вадим. Ще до того, як на полі Появився. Хотів, Щоб, як появиться, Вона вже була Ланковою. Щоб хоч трохи Була якимось Начальником. Злостиво звернулася Соломія До уявного Вадима. Ніби той поряд Стояв. Рівнею Хоч трошки тобі була. Прикро Страшенно прикро стало Соломії. Ледве зібралися разом, сказала одразу. Вона не хоче бути ланковою. Не просилася і не хоче. Хай далі Любка буде. Любка першою вкрик. Я ні за що не буду. Жінки з лементом на Любку. Що ти таке сказала, Соломці, безсовісна? У Соломії душа обривається, летить кудись донизу. Вони все знали, не тико, колюбка, і прикидалися зрадниці. Що то було далі? Говалт, лемент і просіння. Лишайся, Соломко, а на Любу їй бозланки виженемо, Любка. Тоді я у мересці втоплюся альбо в своєму колодізі. цего хочете? Тепер по-свему, по-бабськи, мусили Любку заспокоювати і втішати. Одним словом, лишилося Соломія Ланковою. Після того на серці тепліше стало. А через штири з гачком місяці народилася її криклива Марійка. «Маруся!» Марусиночка, таки криклива, прекриклива, Бо репетувала вдень і вночі. От і візьми, а в животі такою спокійною була. Для Соломії настав час безсоння, Що тривав цілих півроку, І скінчився десь аж по Дмитрові, Цей по Михайлові, як білі мухи, Прилетіли на їхній двір. Тоді вже й Тарасик видипцяв сам на двір і ловив ручками мухи-зірочки. На той час Варочка знову ходила з животом, щаслива аж світилася. Щасливою була й Соломія. Хоч і кричала Маруся, схожа і на Вадима, і на неї, і на бабусю Соломію, насамперед очима, хоч не блакитними, а наче б зеленкуватими, личко кругле, у них в роду таких пухнастеньких не було. Родимочки знаходить Соломія на боку й на спині. Значить, щасливою має бути її доня. А що кричить, що безсоння перетерпить, хоч від крику й таблетки не помагали, які виписала лікарка, до якої мусила повести маленьку. Соломія очима червоними од безсоння. Хоч і підміняли і мама Соломія, і тато Антон, пробували гуцикати малу, і Варка та Василь вставали, а Соломія все одно заснути не могла, дивилася на свої бідні руки. Тими руками виривала дрібний, різучий коксагіз, корінь його на дрібну рібку схожий а стебло – трохи на кульбабку, а трохи на осуд. Голова скомандував тягти руками, бо коли лопатою підкопувати, можна зачепити той дорогоцінний корінець, аж в нього ж потече, а то втрата для виробників гуми. Від того тягнення шкіра тріскається, пухерцями вкривається, болить і пече, Пече і болить. Маленький у них виходить на бідній землі Коксагис, Та голова каже, що наступного року збільшить ділянки, Впертий, як дурний бик. Бицюра Басюта, що вже не одну жінку, Не тихо облапав, а й змусив саму до контори прийти Пізнього вечора, або до альтанки коло джерела, як узнала Соломія, хотіла сама ту альтанку порубати, бо ж то не не кохання оскверняли. А коксагиз ще й насіння мав, воно в таких парашутиках дозрівало на кульбабчине схоже. І треба було слідкувати, коли дозріє, щоб не раніше й не пізніше, бо недозріле потім не проростало, але дозріє одривається і летить хто зна куди, і ловити його суща біда. Мусили дежурити коло того поля, приходити на світанку, бо саме вранці починався чогось дивний політ тих насінин. «А хай, ну, хоч одна насінина пропаде?» казав голова. «За кожну порокові впаяють». Ну, і шуткував, тільки все одно Мусіли ловити те насіння осоружне. Голова. Соломія знала, що дійде черга і до неї. Мусить дійти. Після народження доньки трохи округлилася. Налався ще більше. Литки, споку, сусідниць не могла приховати й широка спідниця. Груди дві доспілих соковитих деньки аж просилися наверх. Соломія дивилася у велике люстро, котре в місці купив Василько на привезені з Росії гроші, і думала, що якби була ото чоловіком, то таку жінку геть би спасла очима, не тико очима.